Hola, molt bona nit, benvinguts a tots i a totes a una nova edició del Núvol de Fum, programa número 87. Salutació, soc Jaume Montsant i estàs a la sintonia de Ràdio Mollet en l'96.3 de la FM també per internet i per la TDT Núvol de fum és un programa dedicat a la música ambient, a l'electrònica minimalista i a l'experimentació pots escoltar dijous a les 10 de la nit i dissabtes a mitjanit en radifusió i també pots accedir a tots els podcasts amb informació ampliada a través del nostre blog núvoldefum.blogspot.com El programa d'aquesta nit amb el projecte anomenat When We Live una col·laboració entre Kirill McCushing des de Rússia i Jerry Norton des dels Estats Units Aquest treball publicat per EgoSite Productions és la reedició en format digital del que va ser el seu primer disc When We Live tenen un estil molt personal de fer ambient, on hi trobem reminiscències del folk i fins i tot del pop. La peça que escoltem és Trying to Find My Way. amb el projecte When We Live amb la peça Trying to Find My Way editada a la referència número 123 de d'EgoSite Productions I continuem en aquest segell EgoSite Productions net label francès dirigit per The Ghost Between the Strings Anem ara fins la referència 120 el fantàstic treball de Dear titulat May i que ja hem escoltat en més d'una ocasió aquí al programa. Avui escoltem una altra de les peces que formen part d'aquest disc, la titulada Too many people has lost the love in her hearts. un fantàstic català que és el que tenen a EgoSight Productions en aquest net label francès, eh, prop de 130 llançaments publicats. És un label que vam descobrir l'any passat i que no deixa de sorprendre'ns en treballs com aquest de Dier que acabem d'escoltar. Deixem ara, però, un moment al el NetAudio, perquè aquest mateix dilluns s'ha publicat el nou treball de Vladislav Dilei, un disc que s'ha autoeditat i que podeu aconseguir a través del seu bancamp. Es titula VISA, cinc talls ambientals creats en dues setmanes, quan Vladislav Dilei va haver de cancel·lar una gira per Nord-Amèrica degut a problemes amb el seu visat. Escoltem el tercer d'aquests temes, el que porta el títol de «Vissari». Això era Vladislav Dilei amb la seva peça Ambigui extreta del seu darrer treball eh, titulat Vissa, un disc on Vladislav Dilei torna a l'ambient després de deu anys. Ara continuem aquí al núvol de fum amb més música, amb més música ambient com no, apropant-nos cap al dron eh, una mica fosc del nord-americà Scott Laulor, amb la peça que aportava en aquell eh, ambient in one day o algo així, volum 9 del Netlabel BF-Recordings i la peça es titula Dark Knight of the Soul i això és Scott Laulor. Escot l'olor amb aquesta peça titulada Dark Night of the Soul que trobareu en el recopilatori de música feta en un sol dia publicat per BFW Recordings en la seva referència 235. Segueixes a la sintonia de Núvol de fum el programa de música ambient de Ràdio Mollet Continuem escoltant bona música, apropant-nos ara a un disc que ja vam presentar la setmana passada. És Color Cluster, de l'alemany Eric Schall, una petita obra d'art del Deep Techno on hi trobem peces més ambientals també com aquesta, titulada Licht Blau. Doncs això era Eric Schall des del seu treball titulat Tone Cluster i la peça que escoltàvem era Litx Blau, un disc de Deep Techno amb tocs d'adapt que trobareu en la referència número 66 del catàleg d'Insectorama. De Continuem escoltant música influenciada pel tecno, ara més evidentment, Eh, anant fins a Petroglyph, un segell que normalment publica Àmbient i Drone, també força experimental, però que en una de les seves darreres publicacions s'acosten i bastant al techno. L'artista que signa aquest treball es fa dir Dark Frequency, i escoltem el tema que dona nom en aquest disc publicat per Petroglyph, Edge of Solitude. Doncs això era Dark Frequency, des de la referència 264 de Petrocliff Recordings, un disc titulat Edge of Solitude, que acabem d'escoltar doncs, la peça que dona nom en aquest treball. I tenim encara un tema més per acabar el programa, o almenys un fragment, ja que es tracta d'un tema llarg i no ens donarà temps d'escoltar-lo tot. Eh, es tracta d'una novetat des del net label 45 Echo Sounds el nou disc del compositor i artista multimèdia Jared C. des de Pennsylvania, als Estats Units un treball d'ambient fosc eh, drònic titulat I Soul 8 del qual extraiem aquesta peça Space Sailing Soul So <laughs> I doncs amb aquest fragment de Space Sailing Seoul del projecte transatlàntic Rage Vlog arribem a la fi del programa d'avui, número 87 de Núvol de Fum. Un cop més us convido a visitar el blog del programa núvoldefum.blogspot.com Allà podreu accedir a tots els podcasts i a la música que escoltem i també afegir-vos a la pàgina de Facebook, a facebook.com barra Núvol de Sense més que dir-vos de moment, m'acomiado de vosaltres fins la setmana que ve, com sempre, dijous a les 10 de la nit, aquí a Ràdio Mollet, en una nova edició del Núvol de Fum.